Ifaham, operation ya Bay of Pigs. Mwandaaji ni comrade mbuana lia mtu. Mimi naitua Ananias Edgar, na hii ni Sehem ya Kwanza. Kwenye jengo la Pentagon, gorofa ya pili upandwa kushoto ya ni left wing kuna chumba namba miambili sabina tatu. Chumamba cho di ofisi yamshaurimku wa Jeshi na Wizara ulinza Marekani yani Chiefs of Staff kancela. Asubuhi yatarerekumi na tatu muizwatisha muakarifu majimia tisa sini. Kamati maalum ya vyongozwa juu kijeshinchi ni Marekani. Asubuhi yatarerekumi na tatu muizwatisha muakarifu majimia tisa sini. Kamati maalum ya vyongozwa juu kijeshinchi ni Marekani. Chini yabwa na LM Lemnitiza idhinisha operation iliopewaji na la Northwoods kualengole kutafuta sababu yakoivamiyakijeshi nchini Cuba. Chini ya operationi hio kamati lipendekeza mfululi zo mashambulizi zinetafsira kigaidi ndani ya Midyamiyami Washington DC na kuinginjiko Meli za mizigo na Biri ya zanchi Amerikani zingeli poliwa au kuzamishwa. Ndegi kutekua, mawajia raia kutekelezo wa maksudi, utowaji wa orothafeki za wahanga wa mashambulizi ili kufanya umu amarekani. Kuingeta aruki na kuipigia kelele za hasira serekali, ulipiza kisasi kwa kuivamia Kyuba. Kwa mujibu wa mpangu huo, kila shambulizi lilipangwa kusisho na ncha Kyuba. Kuizini shwa kuhu parashinihi kuli fatia bado mapinduzia ya Cuba. Yalofanika muaka ilfunji miatisa hamse na tisa. Mapinduzi huyo haya kuingwa mko no na mataifa mengi hasauliya na Amerikani kuasababu moja Cuba. Kuwa utawala wa Castro ulikona wake hatari masla ya Amerikani jili Cuba. Sababu hii oni kuwa. Uongozi wa kijeshi uliondolewa madarakani, chini humo, chini adikteta Fulgencio Batista ulijavi baraka. Walioweka mbele matumbo yao kwa kuigioza Cuba kama male mebipari, hasa marekani. Hivyo Castro na wanamapinduzi wenzake muda mfupi bada mapinduzi hayo, waliwatimua wa marekani kwa kuothi makampuni yota kibiashara, migodi, kilimo na njia zote za uchumi. キテンドウォッチャウォラウォーカストウォッチャイフィシャマカンポニアマレカニキリサバビシャマレカニハサラカバキビアシャラウォンディオカウォンズ a ォア a ォッドウィバイネアウィピンドウォッ n レカリアフィデリカストウ u カンザカウォウウサナナナカウォンナトフォウティトフォウティニテイレザヒカウンダニカビサウコンベレニイラトウォッ a レカリアマレカニ ilitaka kuirudisha madarakani sarekali itakai waunga mkono huko Kyuba ili waendele kulinyonya taifahilo jambu ambalo Castro na wenzake hawakutaka litoke jambu la kujuliza hapa ni kwanini marekani iliamua kueka wadui na Kyuba swali la kujuliza zaidi ni kwanini marekani ilifanya mamuza kutaka kuivamia Kyuba maswali haya na mingini kibao kuhusu masulaya marekani chini Kyuba Yanerudiisha nyuma historia Amerikani na Cuba miaka ya sabini. Kabla ya Tokyo la kuivamia Cuba saba hiile a muaka kufanyia chizazzi na moja, kwenye rubenapiga na playa ground, ambayo hufamia kama Bay of Pigs. Hivyo basi historia yenchihizimbili inaanza kwa kuna kumina nani? Kipindi ambacho Cuba ilikuwa shamba la Bibi. kwa himaya ya kikolonia kii hispania katika karina 19 mwishoni wazalendo wanamapinduzi wa kyuba walianza kuwasi idhidi ya wakoloni wa hispania na kutaka kuitawala nchi yao wa kiongozo na jose mart hivyo kupelekea kupiganwa kwa vita tatu vyakuwasi utawala wa kii hispania vita hiyo ni vita vilivajulikana kama vita vyamiaka kumi kwanzia mwaka rafonji mianane stina nane んぱか、もかかふ m じ a やなね、e びななね。にんぎね、にいれヴィタ、いれヴィリカナカマ、ヴィタンドーゴ、もかかふんじみやなね、さびな tisa。んぱか、もかかふんじみやなね、さまにに。にんぎね、にヴィタ、こぴげねやウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウーウ Na Jose Mati kwa raisu wa kwanza wa Cuba Huru. Huyo Jose Mati nchini Cuba hutazamwa kama baba wa taifa, muasisi na muna mapinduzi mkunchi ni humo. Falosafa yaki Asiri, Vamia, Shambulia, Gawanya na Miliki ndiyo ilikuwa kanuni kuye mapigano kwa Castro. Tutaliona hilo kwenye uvwa mizu wa Playa Gironi au Bay of Pigs hukumbeleni. Lakini serikali ya Marekani ilianzisha vita na hima ya utawala wa Hispania chini Cuba, yikumbuka kuwa Hispania bado ilikuwa na taka kuendelea kuikalia Cuba. Na hivyo kupelikia vita vyao Hispania na Marekani muakrufuni mianane tisina nane. Vita mbayo Marekani ili taka kuikalia Cuba. Hivyo mara kwa mara Marekani ili vami a kiswacha Cuba na kuiyafurusha majeshi Hispania njia kiswacha Cuba. Katika mpango maalumu liupewa jina la Operation Habana. Marekani walipanga kuingiza askari 1375 ndani ya veseo vya Cuba katika mapigenu ya Tayacoba. Katika vita akata ya Hispania na Marekani. Ambapo watarei shurini Mei mwakilifunyumia tisana mbili. Marekani ilishinda u Hispania na serekali mpia ilijitangaza na kuunda jamuri ya Cuba. Chini ya usimamizo wa Marekani. Huku gavana wakijesha wa marekani, Leonadi Wood Handing, ya kimuongoza Reyes Thomas Estrada Palmer, mkiba, mzaliwa wa kiba, mnye urei wa marekani. Nikatika vita hivyo ndive wa marekani, ilikalia eneula Guantanamo Bay, kama semu ya miliki wa marekani, kama malipu ya vita, thidia Hispania. Taratibu idadi kubwa ya walawezi na wafanya biyashara wa marekani, Walikuwa wanawasili Cuba na hadi kufikia mwa kelifu mjimia tisa na tano. Asili miastini ya bitha za mashambani zilikuwa zinamilikiwa na wananchi wasiwa Cuba kutoka Marekani ya kaskazini na Marekani ya kati ya mwa kelifu mjimia tisa na sita. Mpaka mwa kelifu mjimia tisa na tisa. Wanajeshi wanamaji wapata wa elufu tano Marekani waliweka kambi katika kisiwa chote cha Cuba. Na waliurudi tena mwa kelifu mjimia tisa kuminambili mpaka mwa kelifu mjimia tisa kuminambili Mwakarifu njimia tisa kuminasaba na mwakarifu njimia tisa shurina moja. Na kueza kuingiria mambo ya ndani ya Kyuba. Wakati mwingine bila hata ritha ya wa Kyuba wenyewe. Hivyo hatimai Kyuba ikawasemu ya nji Amerikani. Bada ya kuona namna Amerikani hirivu ingia jini Kyuba toka mwakarifu njimia nani tisina nane kwa kuafurusho wa Hispania. Sasa tuendele mbele ili kupata kini halisi cha undano mapinduzi enyewe. Mwaka ilifunji mia tisa hamsina tisa nchini Cuba. Lakini pia kwa nini tena, wa Cuba walikuwa kiishi wa mishoni, hususani wale ambao walikuwa kiishi jijini Miami katika jimbo la Florida. Walitaka kuangusha utawala wa Castro nchini Cuba. Pia, nini hasa taifa la marekani iliamwa kuekeza feather nyingi, ili kufanikisha kudondosha utawala wa Fidel Castro. Jambu wa mbalo. ジェニーニキテンディレアウシコセカティカセヘミアピリモンダージニコンブレディンボワナリアムトゥミミ a イト、e、na in n ナニアスエディガ